Yenidə bəqara surəsinin təfsiri davam edir. Allah Subhanahu taala 120-ci ayədə buyurur ki: "Volən kər də an kə yəhud və lən-nəsara hətə tattəbiə millətəhum. Qul inna huda Allahi huval huda. Və ləyin ittəbəta ehvāhum bəğdəlləzi cāk minəl ilmi mā ləkə Nə də xəsbərəslər səndən razı qalmayacaqlar. Deyil, ancaq Allahın haq yolu doğru yoldur. Əgər elmdən, yəni vəhildən sənə gələnin ardınca onların istəkilərinə tabi olsan, Allahdan başqa sənə nə bir hamı, himayəçi, nə də bir köməkçi olar. Allah s.ə. göstərir ki, kitab əhlindən Peyğəmbər s.ə.vələmə, Peyğəmbər s.ə.vələmdən heç kəs razı qalmayacaq. Ta o vaxta qədər ki, o onların dinə qəbul olmasın. Və eləcə də əksi, yəni peyğəmbər (s.ə.s)ləm onlardan razı qalmayacaq ta o vaxta qədər ki, onlar İslamı qəbul etməsinlər. Nəyin ki razı qalmayacaq, hətta onlar İslamı qəbul etməsələr, Allah Subhanahu onları cəhənnəmə həzm edir. Rasulullah (s.ə.s) deyir ki, Şitab əhlindən elə bir kimsə yoxdur ki, mənim barəmdə eşidib, sonra mənə iman gətirməsin və cəhənnəmə düşməsin, cəhənnəm əhlindən olmasın. Elə bir kimsə ola bilməz. Rasulullah s.ə.q. barədə işitsin, onun haqq feyğəndər olduğunu bilsin, iman gətirməsin və cənnətə düşsün. Elə iş bulabilməz. Bu, mütləq cəhənnəmə düşəcəkdir. Allah s.ə. bu ayədə dedikdə ki, doğru yol, yəni həqiqi yol, İslam dinidir. Allah-ı Allah kala, hər dövrdə Peyğəmbər göndərdiksə, hər dəfə Peyğəmbər göndərdiksə, onlara Allaha təhsim olmağı, yəni müsəlman olmağı əmr etmişdir. Və hansısa bir tayfa, hansısa bir cəmat özünə hər hansı bir adı götürürsə, bu deməkdir ki, onlara bu adı Allah vermişdir. Onlar bu adı özləri götürmüşdür. Necə ki, İslamın daxilində necə-necə kirgələr -necə var ki, Özlərinə heç Allah o barədə heç bir dəlil nazir olmadan adlar götürmüş, ləqəblər götürmüşdür. Eləcə də İslamdan əvvəki millətlər, ümmətlər özlərinə, öz istəkilərinə uyğun adlar götürmüşlər. Sonra Allah əsbələlə deyir Ələzinə ətəynəhumun ticə və yətlunəhu xəqqə tilavətihi ulayıqə yüminunə bih və mən yəqfur bihika ulayıqə humul xasirun. İştab verdiyimiz kimsələr ona layiq, onu layiqincə oxuyurlar. İçindəki buyrulları yetərincə yerinə yetirirlər. Onlar ona iman gətirirlər. Burada kitab verilmiş kimsələr deyilmişdə iki təfsir gəlir. Birinci təfsir, yəni yahudilər və nəsranilər, əqiqətən onlar həm öz kitablarını oxuyur, sonra da Allahın Peygamber xalçələ münazir etdiyi Quranı oxuyur, haqqı başa düşür və ona əməl edirlər. İman gətirirlər. İkinci təsir gəlir ki, bu, kitab verilmiş kimsələr, müsəlmanlara aiddir ki, onlar Quran-ı kərimi oxuyur, onun içindəkilərə iman gətirir. Hər kim onu inkar edərsə, onlar da ziyana uğrayanlardır. Əgər inkar etsə, ziyana uğrayacaq, burada da ziyan bizim başa düşdüyümüz ziyandan deyil. Yəni, cəhənnəm oduna düşəcəklər, artıq kafir kimi Allah-ı s.ə. onları cəhənnəm əllin edəcəkdir həqiqət ziyanə uğramaq dey ilə bax budur. Onlar əlbəttən ziyanə uğrayacaqlar. Sonra Allah Subhanahu taala Bu iki ayəni əvvəlki dərslərdə təfsir etmişdik. Həmin ayələrdir yenidən Allah Subhanahu bir daha onların yadına salıq. Deyir ki, ey İsrail oğulları, sizə dəxş etdiyim nimətini və sizi, yəni əcdadlarınızı aləmlərdən, o vaxtda yaşayan digər ümmətlərdən üstün etdiyini xatırlayın və qorxın gündən ki, o gün heç kəs heç kəsə fayda verə bilməyəcək. Heç kəsdən əzabdan xilas olmaq üçün bir fidiyə əvəz qəbul edilməyəcək. Heç kəs Allahın izni olmadan heç bir şəfayət günahların bağışlanması üçün olan havadarlıq edə bilməyəcək və bununla fayda verə bilməyəcək və onlara, yəni günahçılara kömək göstərilməyəcəkdir. Bu gün bax o günə çaqları bunlar bu sadaladığım şeylər gözləyir. Sonra Allah Taala deyir ki: "Və izib tələ İbrahimə rəbbuhu bitəlimat fa ətənnə vənnə". Qal inni cəyru kəlinəsinə imanə. Qalələ yənəlu əhdi və alimiyn. Rəbbi İbrahimi bəzi kəlmələrlə sınadığı zaman o, İbrahim ə.səlam, onları Rəbbinin buyruqlarına tam yerinə yetirdi. O dedi, mən səni insanlara imam edəcəyim. Allah s.ə. ona buyurur ki, mən səni insanlara imam edəcəyim. İbrahim ə.səlam da deyir ki, nəslimdən də imam et. Allah da deyir ki, sənin nəslindən olan zalimlar mənim əhdimə nail olmazlar. İndi gəlin bu ayələri, bu ayəni ətraflı izah edək. Bu ayəni izah etməmişdən əvvəl, öncə İbrahim əleyhissalam bayrədə danışar. İbrahim, İbrani dilində, həm də ərəb dilində eyni mənanı verən sözləsir. Əbun, Rahim deməkdir rəhmət atası, yəni rəhmli ata. Əbun, əbun və rəhim sözümlə birləşib İbrahim əmələ gəlib. Və Allah s.ə.v həmdə Peyğəmbər s.ə.v onun barəsində bizə verdiyi xəbərlərə görə İbrahim a.s. müşrik qövnün arasında yaşayardı. Tək iman gətirmiş bir kimsə müşrik bir qövnün arasında yaşayırdı və Allah s.ə.v onu bu sözlərlə imtihana çəkdi bu sözlər nədən ibarətdir Allah-u Allah deyir ki bəzi kəlmələrlə onu sınağa çəkdi bu sözlərin nə olduğunu alimlər müxtəlif cür izah edir, dörd cür rey var və dördü də İbn-i Cərib və Tabari Allah deyir ki, dördü də səhiy reylərdir dördü də səhiydir, birinci rey Bu, İslamda olan, həm də İbrahim Aleyhisselamın vaxtında dövründə olan, fitrətdə olan xislətlərdir. Bunlar nədir? Birincisi, xitandır. Yəni, biz ona sünnət deyirik. Oğlan uşağını artıqətli kəsmək. Ükincisi, övrət elində olan tükləri təmizləmək. Üçüncüsü, qoltu altı tükləri təmizləmək. Dördüncüsü, bürməqləri tutmaq, qısaltmaq dəfincisi buquları qısatmaq. Başqa əlavətlərdən gəlir ki, həmsinin ağzı yaxlamaq, saqqal saxamaq və s. İkinci rəy bu kəlmələr hansı kəlmələrdir? Mücahid Rəhiməllah bir şey Allah Subhanahu İbrahim Alayhis Salamı imtahana çəkdikdə dedi ki, mən səni bəzi kəlmələrlə imtahana çəcəyəm. Bilirsən mi, bu nədir, bu kəlmələr, hansı kəlmələrdir? İbrahim Aleyhisselam dedi, sən mənim insanlar üçün imam edəcəksən, Allah dedi, bəli. Sonra yenə dedi, mənim zürriyyətindən necə? Onlardan da imam edəcəksən mi? Allah da Allah dedi ki, mənim əhdimə zalimlar nail olmayacaq. Sonra yenə İbrahim Aleyhisselam dedi, sən kəbəni insanlar üçün savab qazanılan bir yer edəcəksən mi? Allah s.ə. dedi, bəli. Yenə İbrahim ə.s. soruşdu, əminəmanlı bir yer edəcəksən mi o yeri? Allah ta'ala yenə buyurdu ki, bəli. Sonra İbrahim ə.s. dedi, bizim hamımızı sənə təhlim olan müsəlman və bizim həmsinin nəslimizdən müsəlmanlar edəcəksən mi? Allah ta'ala dedi, bəli. Edəcəm. Və yenə İbrahim ə.s. buyurdu, bizə ibadət etməyi öyrəcəksən mi? Burada əsasən gedir həc vaxtı edilən ibadət, mənəsik. Onu öyrəcəksən mi? Bizim tövbələrimizi qəbul edəcəksən mi? Allah s.ə. dedir, bəli, qəbul edəcəm və sizə o ibadəti öyrəcəm. Sonra, yəni, İbrahim a.s. deyir, bu diyarı, yəni, Məkkəni həminə mallı bir yer edəcəksən, Allah s.ə. deyir, bəli, edəcəm və nəhayət deyir ki, orada yaşayanları, orada yaşayanlar üçün Ruzu nazil edəcəksən mi? Müxtəlif sürgəyvələr və s. Sözsüz ki, iman gətirənləri qəst edir. Necə ki, indi görəcəksiniz ailərdə. Allah s.ə. ona qəst edir. Yenə Allah qalara buyurur ki, bəli. Onlardan iman gətirənlərə ruzu verəcəyim. Bu da ikinci rəydir. Üçüncü rəy isə İbn Abbas r.ə. Deyir ki, bu kəlmələr Nə Allah Subhanahu Taala qəsd edir İbrahim alayhis salamın öz kafir qəbəlini tərk etməsini, həmçinin onlarla hüceytləşməsini, onlara müxtəlif cür dəlillər gətirməsini, həmçinin Nəmuruz zalım başa ha əlil gətirib onu susturmasını və eləcə də səbr etməsini. oda da atıldıqda, o atıldıqdan sonra sağ-salamat oddan çıxmasını onları tərk edib hicrət etməsini və qonaqları, yəni mələkləri qəbul etməsini, onlardan müjdə almasını, İsaq və Yəqub əleyhisselamın dünyaya gələcəyi barədə müjde almasını və oğlunu, İsmaili Allah üçün qurban kəsdiyini və bir də Allaha ixlasla hənif olaraq ibadət etməsini Allah s.ə. bu kəlmələrlə qəsb edir. İbrahim Aleyhisselam indi gələcək ayədə deyir ki, mən aləmləri Rəbbinə təslim oldum. Dördüncü rey isə <coughs> Həsam-ıq Basri Rahimə Allah'ın reyidir. O da deyir ki, burada bu kəlmələrlə Allah Subhanətə Alə İbrahim Aleyhisselamın qönünü öz üslubu ilə susturmasıdır. Səbəlcə deyir ki, ulduzları gördük də. Bunlar mənim Rəbbindir. Sonra ulduzlar itəndə deyir ki, bu nə İlahdır ki, itdi. Ay sıxır, deyir, budur mənim rəbbim. Ay batdıqdan sonra, deyir, bu nə? İlahdır ki, batır. Nəf deyir, budur mənim rəbbim. Bu, bülünçdür. Nəf batdıqdan sonra, deyir, bu nə? İlahdır. Belə ilah var, bu da batdı. Sonra deyir ki, mənim rəbbim aləmlərin rəbbidir. Məni yaradan, mənə hidayət verən Allahdır. Bütün bunlar səhil təfsirdir. Və Allah s.ə.q. dedikdə ki, o, Allahın bu buyuruqlarına, mükəlmələri bu yerinə yetirdi. Yəni, bu deyilənlərin hamısını İbrahim ə.s. yerinə yetirdi. Hətta belə bir feyil işlədir iş, iş, Allah-ı ətəmməhünnə. Yəni, tamamladı. Tamam kemal yerinə yetirdi. Bazımınca yerinə yetirdi. İbrahim ə.s. İbrahim ə.s. barəsində bir neçə ayələrə nəzər salak. Görək, bu Peyğəmbər qövrünün arasında necə yaşayırdı, onlarla onlar necə İslam dininə, müsəlman olmağa dəvət edirdi. Allah s.ə. buyurur ki, biz daha öncə İbrahimə də doğru yolu nəzib etmişdik. Biz onu buna layiq bilirdik. İbrahim atasına və tayfasına sizin tapılıb durduğunuz bu heykəllər nədir? dediği zaman onlar biz atalarımızı onlara ibadət edən gördük dediler. İbrahim, and olsun ki, siz də, atalarınız da, haq yoldan açıq, aşıq, azmısınız, dedi. Onlar, sən bizə ciddi deyirsən, yoxsa zarafat edirsən, dedilər. İbrahim aleyhissalam dedi, xeyr, Rəbbiniz göylərin və yerin Rəbbidir ki, onları yaratmışdır. Mən də buna şahidlik edənlərdənən, Allaha and olsun ki, siz çıxıb getdikdən sonra bütlərinizə bir hile quracaqam. Ki, andıçır Allaha ki, sizin bütlərinizə hile quracaqam. Onlar gedən kimi İbrahim bütləri parça-parça edib, yalnız onların böyüyünü saxladı ki, bəlkə qayıdib ona baş çəkdilər. Baş çəkdilər, yəni anlasınlar ki, bu dilsiz, ağılsız mütlər nəinki başqalarını, hətta özlərini belə qorumağa qadir deyirlər. Buna görə də onlara ibadət etmək ən böyük günahdır. Onlar qaydan kimi işin nə yerde olduğunu görüb dedilər. Bunu tanrılarımıza kim edibsə, şübhəsiz ki, zalımlardandır müşriklərin bəziləri, İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik, dedilər. Qalanları bunların şahid, şahidlik edə bilmələri üçün onu tapır cəmatın gözü qabağına gətirin, dedilər. Müşriklər İbrahim'i tapıb gətirərək, ey İbrahim, tanrılarımızı sən mi bugünə saldın? deyə soruşdular. İndi baxır, görür, İbrahim aleyhissalam isteyəcə elə onlara nə zavr verir. İbrahim sındırmadığı iri bütü göstərib, Bəlkə, onların bu böyüyü bunu etmişdir. Əgər danışa bilirlərsə, özlərindən sorusun deyə cavab verdi. Bunun nəticəsində onlar ağıllarını başlarına yığıb öz özlərinə müraciətlə görünmə deyirlər. Siz doğrudan da sağlamlarsınız. Dilsiz ağılsız, heç özlərini belə qorumağa qadir olmayan bükləri tapınmaqla özünüz özünüzə zülmədirsiniz. Sonra, bu bahisədə aciz qaldıqlarını görüb yenə də öz küfürlərinə başlarında olan əski ehtiqada, yəni əvvəlki ehtiqada qayıdaraq İbrahimə, İbrahim ə.səlamı görünmə deyirlər. Axı sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar. İbrahim ə.səlam da deyir ki, eləkse Allahı qoyub, sizə heç bir xeyir və zərər verə bilməyən bütlərə mi ibadət edirsiniz? Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlərə də, sizə də, bektiğiniz amellerin gəbahətini anlamırsınız. Namrud və ətrafındakılar öz zəmanətinə belə gəldilər. Əgər tapındıqlarınıza yardım göstərmək, onlara xilaf etmək üçün bir iş görəcəksinizsə, onu yandırın. Yəni İbrahim əleyhissəlamı yandırın və tanrılara kömək edin. Biz də o ki İbrahim əleyhissəlamı yığdılar, bir, bir sütuna, birəyə bağladılar. Ətrafına da odun yığdılar, hətta hamilə qadınlar belə odun daşıyırdılar ki, onu yandırsınlar. Od qaladılar, elə od yanmağa başladı. Allah s.ə. deyir, biz dedik, ey atəş, İbrahimə qarşı sərim və zərərsiz ol. Təsir alimlər deyir ki, sərin, suruq da olub ona əziyyət verə bilərdi. Allah s.ə. odur ki, dedi, və zərərsiz ol. Sərin və zərərsiz Hətta soyğun belə ona zərər yetirməsin. Onlar İbrahimə qarşı hilə qurmaq istədirlər. Lakin biz onları daha çox ziyana uğratdıq. Biz onu, İbrahimə də, Lutu da Nəmrud tarixasının əhlindən qurtarıb, aləmlər üçün mübarək etdiyimiz torpağında bəşər oladına bərəkətlər yetirdiyimiz yerə loğuşdurduq. Biz ona, İbrahimə, İshakı üstəlik də yağı bu, Dəxş edib onların hamısını salih kimisələr etdik. Biz onları əmrimizlə doğru yola gətirən, insanları doğru yola gətirən imamlar etdik. Biz onları xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkab verməyi vəhiy etdik. Fikir verirsiniz, İsa a.s. namaz qılmağı əmr etmişdi Allah-ı Allah. Musa a.s. da əmr etmişdi. Adəm a.s. hamısı, bütün Peyğəmbərlər Allahın qarşısında səzdə edib namaz qılırdılar və zəkab verirlər. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Başqa ayədə də Allah s.ə. deyir ki, Məhəməd s.ə.sələm, kitabda İbrahimi də yab et. Həqiqətən o büsbütün doğru danışan kimisə bir preqəmbər idi. O bir zaman atasına belə demişdi. Fikir verin onun üslubuna. Atası kafir olmağına baxmayaraq yorumunla necə dəvət edir? Onu necə öz dininə çağırır? Deyir ki, atacaq Nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir fayda və zərər verə bilməyən bütlərə ibadət edirsən? Yenə bir daha deyir, atacan, həqiqətən sənə gəlməyən bir elm, yəni peyğəmbərlik, mənə gəlmişdir. Ardınca gəl ki, səni doğru bir yola çıxardım. Yenə bir daha ona lütfi ilə müraciət edib deyir, atacan, şeytana ibadət etmə. Həqiqətən şeytan hər rəhmana çox asi olmuşdur. Dördüncü dəfə, yenə eyni üslubla müraciət edib deyir, atacan, qorxuram ki, tövbə etməsən, rəhmandan sənə bir əzab toxunsun və beləcə cəhənnəndə şeytana yoldaş olasan. Atası görən nə deyir? Ey İbrahim, sən mənim tapındığım tanrılardan üzmü çevirirsən. Əgər onlara qarşı pis hərəkətlərinə son qoymasan, səni mütləq raşqalaq edəcəyim. Yaxud səni təhqir edib, azə söz Bir müddət mənindən uzaq gözlərim səni görməsin. İbrahim isə ona görününə cavab edir. Ələyhissalam deyir ki, sənə salam olsun. Fikir verin, Subhan Allah. bunu qoğur, bu o isə ona yenə deyir ki, sənə salam olsun. Yəni Allahın əmnəmalıqı sənin üzərində olsun. Allah özü sənə rəhm etsin. Məndən sənə heç bir pislik gəlməyəcək. Mən Rəbbimdən sənin bağışlanmağını diləyəcəyim. O mənə qarşı çox mehribandır, çox lütfükardır. Duamı qəbul edər, mən sizi və sizin Allahdan başqa tapındığınız mütləri tərk edib bir kənara çəkilir və öz Rəbbimə dua ibadət edirəm. Ola bilsin ki, mənim Rəbbimə ibadət etməklə bədbəxt olmayın. Ola bilsin ki, mən Rəbbimə ibadət etməklə bədbəxt olmayın. İbrahim müşrikləri və onların Allahdan başqa tapındıqları mütləri tərk edib getdiyi zaman biz ona, oğlu İsaq, nəvəsi bu bəxş etdik və onların hər ikisini Peyğəmbər etdik. Onların üçünü də öz mərhəmətimizdən ruzu verib, təriflərini dillər əzbəri etdik. İndi baxan görə İbrahim Aleyhisselamın başına sonralar nələr gəlir? İbrahim Aleyhisselamın yoldaşı Sara ilə yola düşür və nəhayət gəlib bir məmləkətdən keçirirər. O məmləkətin pasahı öz əlalkılarına Buyurur ki, bir gözəl qadın görsəniz, tutun, gətirin yanına. Onu özünə arvat edəcək. Və taraftarları da, əlaltıları da harada gözəl bir qadın tapırsa, onun yanına gətirir. Və gəlib görürlər ki, İbrahim ə.sələnin yanında gözəl bir qadın var. Və onu tutub aparırlar. Küsub aparanda ondan soruşurlar ki, bu sənin nəyindir? İbrahim ə.sələnin deyir ki, bu mənim bazımdır. Yalan var. onun üçüncü yalanı olur. Birinci də o yalan danışır, o vaxt ki, gözünü şəhərdən kənara bayramı qeyd etməyə gedir. İbrahim isə onların Bafil bayramına şərik olmaq istəmir. Bə deyir ki, mən xəstələnmişəm, gedə bilmərəm. İkinci yalan deyir ki, bu bütləri sizin o büyü bütünü sənilir. Və nəhayət bu üçüncü yalan İbrahim ə.səlamın yoldaşını götürüb aparan vaxtdan ta özünə qayıt arana dək, namaz qılıb Allah'a dua edir ki, Allah onu qorusun. Onun duasının indi nəticəsinə baxın. Gətirirlər qadını salırlar padşahın otağına. Padşah hər dəfə ona əl uzadıb yaxasından tübərinə tərə çəkmək istədikcə əlləri quruyur. 3 dəfə bu hal davam edir. 3 dəfə bu hal təkrarlanır və padşah hər dəfəli quruduqca qadına deyir ki, Allaha dua elərlər el, məçsin toxunmayacağam sənə. Və qadın Allah'a dua edir. Halbuki İbrahim alay salam dua edir, onun duası qəbul olur. İbrahim Aleyhisselam ona könəyə olur və patişahan əlləri asılır. Yenə onun üstünə zümr. Üç təfə bu əl təkər olduqdan sonra qəzəblənir, görür şu qadına batabilmir, El vurabilmir, əl altlarını sağırır, deyir ki, siz mənə, mən demişdim sizə mənə qabin gətirin. Yeməmişdim mənə şöytan gətirin. Aparım bunu. Aparım, amma onun bu hərəkətinə görə onu mükafatlandıracaq. Bir dərə də ona kəniz bağışlayır. Kənizin adı olur Həcər. Və bu Həcərdən İbrahim ə.s. İsmail adlı oğlu olur. İsmail adlı oğlu olur və bu Saraya pis təsir edir. Qadın qıskancılığı. Qadın qıskancılığı qıskanc olur. Qıskancılığı edir ki, onun övladı var, Bunun isə, bundan isə övladı olmur. Saranın İsa qadlı oladı çox qoca yaşında olur. Hətta mələklər gəlib onu müjdələyə, işte ki, bu yaşımda mənim oladım mə olacaq? Amma mələklər deyir ki, Allah istədiyini edir. Lakin Allah hükmət sahibidir. Şu qadının qıskancılığını gördükdə ailədə söz-söhfət olmasın deyə və İbrahim aleyhissalam da birinə görə, bir yarına pis baxmasın deyə əmr edir ki, təcərim onun oğlu İsmailı ondan, yəni Saradan uzaqlaşdırsın. Və Buxari Rahiməhullah bu hekayəni, bu qadisəni belə gətirir. Peyqəmbər s.ə.v İbn Abbas'a rəvayət edib və İbn Abbas da bu rəvayəti üzündən sonrakılara satdırıb. Deyil ki, qadınlar ilk dəfə paltarlarına kəmər vurmalı yəni orta hissəsini yığıb, alt hissəsini ətrafa sallanmağı İb İsmailın anasından öyrənmişlər. İsmailin anası da belə edərmiş və İbrahim a.s. onu götürüb aparır aparır və hal-hazırda Kəbə yerləşdiyi yerə bir ağazın yanına qoyub çıxıb gedir zəmzəm olan yerə hələ zəmzəm yox idi hələ heç Kəbə də münövrəsi qaldırılmamışdı o yerə qoyub çıxıb gedir və yanlarına da bir qabın içində, bir çuvalın içində su və xurma qoyur. Çıxıb getdikdə, dönüb getdikdə Həcər, yəni İsmail'ın anası onun dağınıza düşür və onu səsləyib deyir, ey İbrahim, çıxıb gelirsən, bizi burada tərk edirsən, o da ona fikir vermir. Bir neçə dəfə təkrar edir, o ona fikir vermir. Nəhayət, qadın deyir ki, sənə bunu Rəbbini əmr edib, bizi burada qoyub çıxıb getməyi. Rəbbini əmr İbrahim ə.s. deyir ki, vəli. Onda əzər deyir ki, elə isə Rəbbin bizi başlı başına bıraxmaz. O, bizi özü imaya edər. Və İbrahim ə.s. da rahat çıxıb gedir. Bilir ki, qadın həyat oğuldaşı da imanlıdır, Allah tələkkül edəndir və Allah s.a. doğrudan da onlara kömək olacaq. Lakin bununla kifayətlənmir. İbrahiməleyhisselam elə ki uzaqlaşır, tam gözdən itir, gəlir dağın yanından çatır, artıq onlar görsənmir. Üzünü çevirir təzədən o istiqamətə, Allahın evinə tərəf. Və dua edib görən nə deyir? Deyir ki: <gülüyor> "Rabbena illi min zurriyyati bi vadin ghayri zi zir'in inna baytaka al-muharram. Rabbena li yuqima as-salata faj'al af'idatan min <gülüyor> Mən əhli əyalımdan bəzisini sənin beyt haramı əramın yaxınlığımda həkim bitməz bir vadidə sakin etdim. Onları orada tərk etdim. Ey Rəbimiz, onlar namaz qulsunlar deyə belə etdim. Elə et ki, insanların bir qismini, qəlbləri onlara meyil etsin. Onlara bu yerin ağızlarını, meyvələrimdən ruzu ver ki, şükür ödə bilsinlər. Və beləliklə İbrahim Aleyhisselam onları orada tərk edib çıxıb gedir qadız onlar üçün İbrahim alayihis salamın saxladığı o ehtiyatı tam yeyib içir, qurtarır. Su da, xurma da bitdikdən sonra artıq nə özü, nə də nə özü yeməyə bir şey tapır, nə də oğluna verməyə süd olur. Bu vaxt o ən yaxınlıqda olan Safa dağına gedir, qalxır və baxır görsün ki, kənardan keçən kimsə varmı onlardan, yemək, içmək götürsün. Görün heç kəs yoxdur. Safa dağından düşür və Mərva dağına tərəf gedir. Mərva dağına tərəf geddikdə bir dərə olur. Az bir məsafədə. Bu dərəyə düşdükdə İsmailı görmür. Və dərəni qaça qaça keçir ki, tez çıxsın və İsmailı görsün ki, onun başına bir müsibət, bir iş gəlməsin. Və beləsə o yedi dəfə Safa və Mərva dağları arasında o yan, bu yana qaçır, gedir və Elə onun bu getməsi də həc və übrə ciyarətləri vaxtı Sərfa və Nərva dağları arasında gedib-gəlməyə bir vacib olaraq Allah tərəfindən fərz buyurur. Bu vaxt, bu bir səsəşidir. Səsəşidir öz özündə deyir ki, sakit ol, diqqət verir, görür, bu nə səsdir? Və buna diqqət verir, baxıb görür ki, bu bir mələkdir. Bu da Cəbrail ə.səlam olur. Cəbrail ə.səlam uşağı inanda olur, kanadı ilə yerə vurur və yerdən Zəmzəm suyu çıxır. Çıxır və axmağa başlayır. Həcərdə gəlir əlləri ilə o suyu qayrə bir hoğuz şəklində salıyır. O vaxtdan elə zəmzəm suyu o cürlə qalır. Və onlar bu sudan içməyə başlayır. Bu vaxt suyu görən quşlar da o yerə axışıb gəlir. Və uzaqdan keçən kərvan Görürük ki, o yerlərdə quşlar var və başa sullər quş olan yerdə su da olmalıdır. Bir neçə nəfər göndərilər ki, gedib baxsınlar, əgər su varsa, elə oraca da məskunlaşsınlar. Çünki köçəri ələblər olur, yer axtarırlar ki, su olsun da o su, su olan yerdə məskunlaşsınlar və gəlib nəhayət görürlər ki, doğrudan da yerdə su var, izin istəyirlər qadından ki, o sudan bizə də verərsən, izin verir və gedib ailələrini çağırıb gəlib oraca məskunlaşırlar. Elə ki, İsmail a.s. yetkinliyi yaşına gəlib çatıqda, yetkinliyi yaşına çatdıqda onlar qızlarına biri ilə onu evləndirirlər. Bir müddət sonra İbrahim a.s. onu ziyarək etməyə gəlir və gəlir görür ki, oğlu evdə yoxdur, ancaq yoldaşıdır. Və gəlib ona soruşur, halə qalq -hal tutulur. Əbəlcə salamlayır, sonra hələfə hə, hə, salam tuturur də deyir ki, necə Qadın başlayır şahitlənməyə. Şahitlənir ki, onu tapmaraq, bu yoxdur, o yoxdur və s. İbramaya salam deyir ki, ərin evə gəldikdə onu, ondan, mənim ona salamını çatdırarsan və deyərsən ki, evin pilləkanını dəyişdirsin. Hət çıxı gedir. Elə ki, İsmail əleyhissan evdə qayıdır, yoldaşı ona bu sözləri deyir. İsmail deyir ki, gələn atamın. Mənə əmr etdi ki, səni boşayım və boşayır. Başqa bir qadınla evlənir. Üstündən bir müddət kesir, yenə İbrahim ə.s. ziyarət etməyə gəlir. Gəlir, bu dəfə qadın tərifləyir, Allaha çoxu-çoxu şükürlər edir ki, hər şey təfıraq, əlhəmdülillə, hər şeyimiz var və İbrahim ə.s. deyir ki, o ərin gəldikdə məndən ona salam yetir və de ki, evin pləkanını yaxşı qorusun. Həs xıbq edir. İsmail evə gəldikdə, yoldaşı ona atasının dediyi sözləri dedikdə, deyir ki, o gələn ata mı idi? Və mənə tövsiyyə etdi ki, səni qoruyum, sənin kimi zövcəni qoruyum. Sonra, atası bir müddət sonra yenə gəlir və bu dəfə artıq İsmail ilə görüşür, kuzaqlaşır və deyir ki, Allah subhanətə alə mənə əmr edir. O da deyir ki, Allah sənə nə əmr edirsə, onu yerinə yetir, mən də sənə kömək edəcəyim. Və başlayırlar Allahın evini tikməyə. İndi o ayələr gələcək ki, onlar Allahın evini Kəbənin bir var idi, o növrəni qaldırırlar. İndi gördüyümüz Kəbəni tikirlər. Sonra yenə bir müddət keçir, Allah s.a.q. İbrahim ə.s. bir daha imtana çəkir nə imtihanı olur? Allah Allah quran Kərimdə deyir ki, İbrahim müqəddəs torpağa yetişdikdən sonra dua edib, ey Rəbbim, mənə salihlərdən olan bir övlad bəxş et. Biz də ona həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı İsmail ilə müjdə veririkən. Yəni, İsmail aleyhissalam oldu. Sonra görə deyir, deyir? o yürüb qaçmaq çağına çatdıqda İbrahim aleyhissalam oğluna dedi, oğlum Yoxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Yəni, Allah spontanələ artıq ona əmr edir ki, gedə oğlunu, Allah yolunda qurban kəsir. Bax, gör, bu barədə nə deyə bilərsən, nə fikirləşirsən. İsmail aleyhissalam dərhal əmrə tabi olur və görür, necə mülayim şəkildə. Deyir ki, atacan, sənə nə əmr olunursa, onu da et. İnşallah mənim səbirlərdən olduğumu görəcəksən. Onların hər ikisi Allah təslim olduğu və İbrahim İsmaili qurban kəsmək üçün üzü yerə yıxdığı zaman biz ona belə xitab etdirik. Ey İbrahim, artıq sən rüyanın, yoxunun düzgünlüyünü Allah tərəfindən olduğunu təsdiq etdin. Sənə yoxuda nə əmr olunmuşdursa, onu yerinə yetirdin. Allah sənə lütf edərək, o, onun yerinə bir qoz kəsməyi buyurur. Biz yaxşı iş görənlərə belə mükafatlandırır. Şübhəsiz ki bu açıq qaidın bir imtihan idi. Allah Subhanahu onu imtihana çəkirdi. Sonra İbrahim alayhissalam barədə Allah Subhanahu bir neçə ayələrdə onun necə peyğəmbər olduğunu, fəzilətli peyğəmbər olduğunu buyurur və başqalarına Allahın dostu sayır, onu isə Xəlil sayır. Xəlil Dostdan və üstün ən sevimli olan bir kimsədir. Allah subhanahu aleyhələ deyir ki, Vətəxəzə İbrahimə xalilə. Allah İbrahim'i özünə ən sevimli dost seçdi. Peygamber s.ələm də təmənnə edir ki, Abubakir o cürlə özünə dost seçsin. Deyir əgər İbrahimə Allah subhanahu aleyhələ özünə ən sevimli dost seçməsə idi, mən Abubakir özünə ən sevimli dost seçərdim. Bu onu göstərir ki, ən sevimli dost birzə dənə İbrahim əleyhissalamdır. Ancaq İbrahim Aleyhisselam Allahın ən sevimli xəlil, yəni dostudur. Demə İbrahim Aleyhisselam barədə Allah Subhanahu deyir ki, "İnna İbrahimə la'awwahun halim." İbrahim çox yalvarıb yoxaran, yəni gecə gündüz Allah yalvarıb yoxaran həlin bir insan idi. Həlin bir adam idi. Başqa bir ayədə deyir ki, "İnna İbrahimə kənə ummeten qanitan billah." Əqiqətən, İbrahim Allaha mühüti batildən haqqa tapınan bir imam yol göstərən idi. Sonra İbrahim Aleyhisselamın fəzilətidir ki, onun oğlu da, nəvəsi də, nəticəsi də Peyğəmbər olmuşdur. İshad oğludur, Yahuq nəvəsidir, Yusuf da nəticəsidir. Həmçinin İsmail oğludur və Məhəmməz A.S. nəticəsidir. Hər iki tərəfdən həm oğlu, Həm nəvəsi, həm də nəticəsi Peyğəmbər olmuşdur. Bu da onun fəzilətli olmağına dəlildir. İbrahim Aleyhisselam digər əksər Peyğəmbərlərdən fərqli olaraq, yəni Musa Aleyhisselamdan, İsa Aleyhisselamdan, Mənaq Salasələmdən fərqli olaraq hündür boy idi. Peyğəmbar Salasələm deyir ki, yuxuda iki nəfər, yəni Cəbrail və Mikail Aleyhisselam gəlib mənə apardılar, bir neçə mənzərə göstəridilər və sonda Bir nəfə göstərdilər və dedilər, bu, İbrahim Əlisandır. Mən az qalırdı keçə onun başını görməyin. Boyunun uca olduğundan, çox hündür boy olduğundan az qalırdı keçə onun üzünü görməyin. O cür hündür boy idi. Sonra bir fəziləti də odur ki, Peygamber s.ə.lə ona oxşayırdı. Ücdən, Resulullah s.ə.lə deyir ki, əgər, İbrahim əleyhissalamı təsəvvür etmək istəyirsinizsə mənə baxın. Əgər İbrahim əleyhissalamı təsəvvür etmək istəyirsinizsə mənə baxın. Sonra İbrahim əleyhissalamın fəzilətlərindən Allah s.a. ona ölüləri necə dirildiyini görün necə göstərir. İbrahim əleyhissalamın imanının artması üçün Allaha yalvarıb bir ki, mənə ölüləri necə dirildiyini göstər. Allah qalala da deyir ki, quşlardan bir neçəsini götür, ticətkə doğrasa onları, onları hələsini bir dağın başına doyur və çağır. Onlar uçub sənin yanına gələcəklər və elə edir, onlar da uçub onun yanına gəlir. Və bu cür Quran-ı İbrahim Əleyhisselamın haqqında bir çox ayələr var. Onlardan birinə də deyim, bununla da bu Peyğəmbər barəsində çox az hatırladığımız fəzilətləri ilə kifayətlənək. İbrahim Əleyhisselam nəmudla mübahisə edir. Və Nəmrut deyir ki, sənin Rəbbin nə bacarır? Nə edir? İbrahim Aleyhisselam deyir ki, mənim Rəbbin insanları həm də dirildir, həm də öldürür. Nəmrut deyir ki, bax, mən də dirildə bilirəm, öldürə bilirəm. İki nəfəri ölümə məhkum olan adamları çağırtdırır, birini azad edir, bir gördün ki, onu diri saxladım, öldürməni. Digərini isə edam edir, öldürdürür. Baxmayaraq ki, bu İbrahim Aleyhisselamın tələb etdiyinə tam müvaxif deyildi. Yəni, azad etməyi diriltmək demək deyil. Lakin İbrahim ə.s. ikinci dəlilini gətirir. İkinci dəlilin qarşısında artıq o aciz qalır və susur. bir ki, Rəbbün günəkir məşriqdən çıxarıb məqribdə batırır. Bazarəsən sonra onu məqribdən çıxarıb məşriqdə batır. Və beləliklə o səsini batırır. Susur. Heç nə deyə bilinir. Allah s.ə. İbrahim ə.s. deyir ki, mənin Əhdimə zalimlar nail olmayacaqlar. Əhd burada nə deməkdir? Təfsir alimləri bunu müxtərif tür izah ediblər və bu təfsirlərin hamısını. İbn-i Cərir At-Tabari Rahimahullah deyir ki, səhiddir. Birinci, rəy qatədə Rahimahullah deyir ki, burada zalımların nail olmadığı ahirət günü qəst edilir. Yəni, zalimlar ahirət günündə Ona, yəni o imamlığa nail olmayacaqlar. Əmma bu dünyada nə qədər zalım imamlar olur. Ahirətdə isə buna nail olmayacaqlar. Qatada rahimə Allah bunu bu dir zahir. İkinci izah, Əbul Aliye, rahimə Allah deyir ki, burada Allahın dini qəst edilir. Yəni, zalimlar Allahın dininə nail olmayacaqlar. Allahın o şirin olan dininə, həqiqi o imana nail olmayacaqlar. Elə onlar zalimlığında da qalacaqlar. İmam olsalar da belə, əmir olsalardı da belə. Üçüncüsü, Mücahid Rəhməullah deyir ki, zalim imam ola bilməz. Əgər o zalimdirsə, artıq imam deyil, bu, padişahdır. Padişah, imam deyil, həqiqi imam zalim olmaz. Dördüncü təfsir deyir ki, zalıma tabi olunmaz. Yəni, əgər o zalimdirsə, həqiqi iman əhli kimi ona tabi olunmayacaq. Borxu altında ona tabi olunacaq. Və bu da demək zalimdir. Buna həqiqi tabi olunmayacaq. Məcburiyyət qarşılığında ona tabi olunacaqdır və o tabi olanlar da özləri özlüyündə Allah dua edəcək, o zalimin axirətdə cəzasını verir. Bizim haqqımız axirətdə verir. Və bu dörd təhsilin dördü də səhih təhsirlərdir, müətəbər təhsirlərdir. Sonra Allah s.ə. başqa bir ayədə İzah edir ki, onun, yəni İbrahimin a.s. nəslindən zalimlər də olacaq, salihlər də. Çünki İbrahimi deyir ki, bu ayəd izah eləmir, Allah s.ə.v. umumi şəkildə deyir ki, zalimlər bundan ail olmayacaq. Amma digər ayədə görün nə deyir? Saffad surəsi 113-cü ayədə. Və min muhsinun زُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُنْ وَظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ Onun nəslinlə, yəni İbrahim əleyhissaləm və İsmail əni nəslinlə yaxışlıq edənlərdə olacaq, zalimlərdə. Sonra, Allah tələ buyurur ki, وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ İbrahimə مُصَلَّ وَاَهِدْنَا الى İbrahimə və İsmailə ən təhkərə beytiyə l-təifiyna və l-aqifiyna və l-ruqya'i s-sücud. Biz evi, yəni kəbəni, insanlar üçün salab, ziyarət və əminəmanlıq yeri etdik. İbrahim'in durduğu yeri namazgah edin, buyurduq. Biz İbrahimə və İsmailə buyurduq ki, evimi təvaf edənlər, etikafda olanlar, ibarət məxsədi ilə məscəddə qalanlar üçün, rükü və səzdə edənlər üçün hər cür murdar şeylərdən əmizləyin. Allah s.ə.vələ salab deyir. Əlbəttə ki, Orada qazanılan savab Başqa yerdə ola bilməz Orada arafa var Bu arafa ki Orada dua ediləndə o dua rədd edilmir Orada müzdəlifə vadisi var Orada da dua edirsən O dua qəbul, qəbul olunur Orada yüz min savab var Başqa yerlərdə qılınan Savabdan 100 min ləfə artıq Savab qazanırsan Və sahib Savab qazanmaq, qazanmaq üçün müxtəlif tür ibadət növləri var. Və əminəmanlıq dediklə, əlbəttə ki, tam şəkildə əminəmanlıq qəst edilmir. Çünki vaxtı oralarda müharibələr də olur. Hətta Allahın evinə qarşı təcaviz edənlər və həddə aşanlar də olur. Və bunu göstərir ki, tam şəkildə əminəmanlıqı bildirmir. Allah subhanətə alə, nisbi şəkildə nə qədər ki, oralı müsəlmanlar, həqiqi müsəlmanlar yaşayır, Allaha ibadət edir, Allah onları onlara o əminəmanlığı nəsib edəcəkdir. Sonra bu ayə ki, Allah tağa deyir, İbrahimin məqamından namazgah edin, bu ayə Ömər ibn Xattab r.ə. çox istəməyinə görə nazir olur. Ömər ibn Xattab r.ə. Peyğəmbər s.ə.v. ilə bircə Kəbənin ətrafında tabaq edərkən, deyək, ya Rasulullah, bəlkə məqamı, İbrahimin məqamını namazgah edək, Bu vaxt Allah s.ə.v. ayə nazil edir ki, İbrahim'in məqamını namazikah edin. Bir çox yerlərdə Ömər müxattab r.ə. Peyğəmbər s.ə.v.dən neysə xaiş edərdi. Allah s.ə.v. onun xaişinə uyğun ayə nazil edərdi. Və bu dolayələrdən belirir ki, Allah s.ə.v. nazil etdi. Sonra həmsinin bu nə zaman nazil olub? Peyğəmbər s.ə.v çövənin yanına gəlib təbaq etdikdə müşriklər qıra qıraqdan baxıb onlara istezə edir. Və deyirlər ki, bunlar xəstədirlər. Yeriyə də bilmirlər. Və Peyğəmbə s.ə.v əmr edir ki, tez-tez yeriyin. Üç dövrəni tez-tez edirlər. Tez-tez, yürüyə-yürüyə. Tez-tez, yürüyə-yürüyə üç dövr edir. Yerdə qalan dört dövrəni də yavaş yavaş edir və müşriklərə göstərirlər ki, onlar xəstə deyildirlər. Və burada məqam deyirdikdə işte, İbrahim ə.səlamın ayaqlarının izi qəsd edilir. O daş ki, onun üstünə çıxıb evi tükirdi İsmail ə.səlamla bircə. Həmin o daş qəsd edilir. İndiyə qədər də o daş ayaqlarının izi, izi də orada qalmaqdadır. Lakin başqa təfsir gəlir. O da səhid təfsirdir. Deyir ki, məqam bütün həc mərasiminin yerinə yetirilən yerlərdir. Məkkə, Arafa, Müzdəlifə, Mina hamısı məqam sayılır. Çünki İbrahim a.s. orada əyaqları deyil və həd ziyarətini yerinə yetirilir. Üçüncü rəy, bu da səhir rəydir. Məqam deyilmişdə, işte, Arafa, Müzdəlifə və taş atılan yer qəst edilir. Bu da səhir rəydir. Bu üç rəyin üçü də səhir rəylərdir. Ayşə radiyallaha deyir ki, İbrahimin məqamı tam kəbəyə bitişiydi. Elbəttə, kəbəyə bitişmək üçün taşı yerə evin yaxınlığına qoyasan ki, qaldırab o daşları, çarpizləri bir-bir qoyub evi dişəsən. Lakin, nə için indi biz onu görbük ki, kəbədən nə qədər uzaqdadır aralılardan? Həşə Rədiyallana deyir ki, su gəlib oranı yuduqda o məqam olan yeri apardıqda. Mənə bunu xatdad yenidən onu dərpa etdikdə, bir az aralıdan qoyulmuşdur mərpa etmişdir. Abbaqir ona dəyməmişdir. Mecə var Abbaqirin xalaqı dövründə qalmışdır. Amma Ömer ibn Xatabraqalanı dövründə su gəlib oranı yuduqda artıq bir arxadan onu yerinə qoymuşdur. Biz həd ziyarətində görürük ki, onun ayaqlarının izləri az-maz görsənir. Halbuki onun ayaqlarının izləri tam şəkildə görsənirdi. Tam şəkildə başın içərisində görsənirdi. Nəyəkən o indi biz gördüyümüz şəkildədir. Ona görə ki, sahabə radiyallahu anhı deyir ki, o ölkəslərin alına ki, onlar gəlib, hər dəfə o məqamı əllərini sürtülüb, oradan bərəkət diləyirdilər, yüzlə sürtüldülər və s. vaxtil əqidələrini edirdilər, bu daşdan istəq olmadı. Az bir şey, az bir iz, əlhəm dillər ki, o da qalıb, indi İbrahim əleyhissalamın ayaqlarını görürlük. İbrahim əleyhissalamın ayaqlarının orada sabit olmasını Allah s.ə. Quran-ı kərimdə ayiyə ilə sabit edir. Amma başqa kiminsə, haradasa ayağı varsa da o nə Quran-ı kərimdə, nə də Peyğəmbər s.ə.v. hədislərində sabit olmayıbdır. Ayağının izi. Əlbəttə, ayağının izi gəst edilir. Ayağının özünü demirəm. <coughs> Sonra təvaf edən hamı başa düşürür ki, təvaf nə deməkdir? Təvaf etmək kəbənin ətrafında dövrə qurmaqdır. Murdar şeylərdən təmizləmək dedikdə isə Allah Subhanı Teala həm mənəvi murdaşıq qəst edir, həm də hissi. Mənəvi yəni şirkdən, küfürdən, bidəhtdən, və s. Hissi də o natəmiz şeylərdən. Etikad dedikdə, bu da etikad o deməkdir ki, ibarət məsədi ilə məsqibdə qalırsam. İslamda da etikad Ramazan ayında olur. Allah xatırına, Ramazan ayında məsqibdə qalıb anzak ibadetle meşgul olursan. Allah s.ə.v. İbrahim a.s.ələm bu duasını qəbul edir. İbrahim a.s.ələm ellerinə asib dua edir. Dəyir ki, İbrahim a.s.ələdiyil əzəbələdən əminəm mərzuk əhləhu mənəftə mərək mən əmənə minhüm billəhi vəl-yəvmin əkhir. Qaala və mən kəfərə fə umətti'uhu qalilən sünnə ilə azəbən nəri və bi əsəl-məsəyir. İ Dua dedi, ey Rəbbim, buranı əminəman bir diyar et. Onun əhalisinə, onlardan Allah' və ahirət gününə iman gətirənlərə məhsullardan, meyvələrdən ruzilər ver. O dedi, küfrədən hər kəsə mən bir qədər dünya həyatından zövq almağa izin verərəm. Sonra isə onu cəhənnəm əzabına girməyə vaadar edərəm. Ora nə pis dönüş yeridir. <coughs> Bu Peyğəmbər aleyhisselam, Məkkə üçün dua edir. Və Məhəməd s.ə.v. onun duasına uyğun şəkildə Mədini üçün dua edir. Dua edir ki, Allahın Mədini şəhərini də bərəkətli edir. Və Həbüzər radiyallahu Peyğambər s.ə.v. məhəmə sual verir. Deyir ki, Ey Rasulullah! Ya Rasulullah! Yer tikilən İlk məscid hansıdır? Axu Allah deyir ki, Allahın evi Beytul Haram. Yəni Kəbə. Sonra hansıdır? Deyir sonra da Beytul Məqdis. Qudüs məscidi, Qudüsdəki məscid. Əbu Zər deyir ki, onunla Qudüs arasında neçə il fərq var? Yəni neçə ildən sonra Beytul Məqdis tikilir? Axu Allah deyir ki, 40-dır. Yəni, kəhədəni çəşdikdən sonra İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmailla. Mürxil çəşdikdən sonra oğlu İsaqla Beytülmünəqlisi dişir. Və əlbəttə kəhədənin bəyəq, derim, yalnız bir növrəsi var idi. Allah Subhanət hala da ki, deyir ki, Yərpa İbrahimul qavadə minəl beyti və, is, minə və İsmailu Rabbənə kəqəbəl minnə innəkə əntəsəni ul-əin. İbrahim və İsmail kəhədənin bir növrəsini qaldır Dua etdilər. Qaldıraraq, yəni qaldırıb çıxıq burtardılar və təvaq etdilər. İşi başlayandan ta təvaqı bitirənə qədər bu duanı etdilər. Ey Rəbbimiz, bu əməli bizdən qəbul et. Həqiqətən sən eşidən və bilənsən. Həmsinin dalınca dua edir, deyirlər, Rabbana və cəlnə, ləkə və min zurriyyətinə, ümmətən, muslimətən ləkə və elinə, mənə sikənə və tüb əleynə inəkə əntə Ey Rəbbimiz, bizi, sənə təslim olan müsəlman, nəslimizdən də sənə təslim olan müsəlmanlar et. Yəni, müsəlman bir ümmət et. Bizə ibadət qaydalarını göstər və bizim tövbələrimizi qəbul et. Həyiyyətən sən tövbələri qəbul edən sən himlisən. Bununla da kifayətlənmərlər. Hər ikisi yenə duaydır, deyir. Rabbana vab əsvihim rəsulən minhum yəqlu aleyhim əyətikə və yəəlləmumul kitəbə və al-xikmətə və yüzəkkiyy Təkin, ey Rəbbimiz, onların içərisindən özlərini elə bir elçi göndər ki, onlara sənin ailərini oxusun, onlara kitabı və hikməti öyrətsin və onları pis əməllərdən təmizləsin. Əqibətən sən qültürətlisən, müdürüksən. İbrahim əleyhisselam və onun oğlu İsmail əleyhiməssələm bu cür gözəl ibadət edir, köyəbənin əqrağında təbaq edir. Və bu cür gözəl iş görür, köyəbənin bir növrəsini qaldırır. Amma bununla belə qəlbləri qorxu içindədir ki, bizdən Allah onlardan bu əməli qəbul etməsin. Dua edirlər edir, ki, ey Rəbbimiz, bu əməli bizdən qəbul et. Amma bu ki indi bəzi müsəlmanlar elə arxayın ibadat edir ki, sanki kimsə bunlara zamin durub hər ibadatınız qəbul olacaq. Arxayın olur. Bu peyğəmbərlər Allahdan qorxurdular ki, bizdən onların ibadəti qəbul olunmaz. Və İbrahim Aleyhisselam o evi işte, ona oğlu çömək edir, daşları ona verir ki, kəbənin bünövrəsinin qursunlar. Və kəbənin bünövrəsi onun dövründə indiki gördüyümüz kəbədən biraz az artıq olur. 10 dirsək artıq olur. Və bu 10 dirsək artıq sonradan müsriklər tərəfindən tikiləndə qısa oldular. Və indi gördüyümüz o ay, vari, Aypara şəklində olan yer İsmailın otağı olur. Yəni Kəbə ora qədər uzunluğunda olur. Sonra müşriklər onu Kəbənin davabı yenidən tikdikdə qısa şəkildə tikirlər. Və Ayşə rəziyallahu anha ki, Kəbə belə idi. İbrahim əleyhissalamın tikdiyi Kəbə budur. Bir o ta həmən o yerə qədər idi. Ayşə rəziyallahu deyir ki, "Bəs indi onu bu yerə qədər uzatmaq olmazmı?" Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əgər mənim imkanım olsaydı, mən onu uzadardım. İmkan dedikdə, bu həm müşriklərin qəzəblənib onlara qarşı çıxmamazını qəst edir, həm də onu dikməyə həqiqi imkanı o pulu çöməyə qəst edir. Peygamber salsayla ona toxunmur. Abbaqir ona toxunmur. Ömər ona toxunmur. Osman ona toxunmur. Ali ona toxunmur. Qaq yalla anhum. Ona kim toxunmur? Kim onun həmin əvvəlki vəziyyətinə gətirir? Abdullah İbn-i Zübeyir Radiyallah anhu Abdullah İbn-i Zübeyir də ona toxunmamışdan əvvəl cəmatı yığır və soruşur istəyirsinizmə? Yenidən ikədəni həmin vəziyyətinə qaytaraq Artıq biz heç nədən qoxmuruq Bu da bizim əlimizdədir İmkan da bizim əlimizdədir Və biz bunu artıra bilərik Peyğəmbər Fasələmdə belə demişdir ki, imkanım olsaydı onu artırardım Və cəmat da razılaşır Cəmatın arasında bir nəfər qalxıb bir daşı uçurdu və digərləri deyir ki, üç gün gözləyək, əgər o daşı uçurdanın başına bir müsüqət gəlməsə, onda kəbəni uçurdub, yenidən İbrahim Əleyh Salamın vaxtındakı kimi tikərik. O dövrdə olduğu kimi tikərik. Elə deyirlər, üç gün kestikdən sonra yenidən onu o cür bərpa eləyirlər və iki qapı qoyurlar. Yürəcək və çıxacaq qapı. O vaxta qədər ki, Abdullah ibn-i orada Məkkədə imam olur, yəni xilafətin başında olur. Bu, beləcə də davam edir. Elə ki, Elə ki, Abdüllalik ibn Mervan Həccəzə əmr edir ki, get, onu cəzalandır. Həccəz də zalim Allahın onu cəzalandırması labüddür. Yüzlərlə, minlərlə tabiin qırır və sahabə də başda olmaqla Abdüllalik ibn Zübeyri öldürüb çarmıxa seçir. Tasəvv edirsiniz, bu zalimin hərəcətinə. Yəni, bunu etməsi, etməsi onun Allah xatır nə idi? Və ilə illə Allah kəlməsini ucaqmaq üçün mü belə edirdi? Yoxsa hakimiyyət uğrunda xavar izləri kimi Abqullay ibn Zübeyirə qarşı çıxırdı? Bunu bir dən Allah bilir. Təqiqətidir Allah bilir. O zalim necə? Onu, Həsan-ı Baxrini, Şadini və s. o cür insanları məhv etdi, öldürdü. Və hətta Abdülməlik bin Mərvan onun barəsində belə söz deyir. İnnələs nəmin təltiq Zübeyr ki, şey, biz bu boş-boğaz, caramaz insanın dediklərinə qulaqsan deyilik. Gör kimi adlandırır. Gör kimi Abdullah bin Zübeyr, anh, o sahabə ki, uşaq vaxtı atasının arxasında bağlı əziyyətdə döyüşlərdə atası ilə bircə iştirak edirdik. Allah yolunda vuruşurdu o cür sahabənə, o cür sahabənə öldürməyə onun əli necə gəldi. Sonra İbrahim ə. burada dua edir, deyir ki, zürriyyətimlə, yəni nəslimlə də müsəlmanlar idi. Həqiqətən onun elə bütün nəsli bəzələr istəsinə olmaqla nəinki müsəlman, peyğəmbərlər olub. Elə bir peyəndər olub mu ki, o oğlu da peyəndər olsun. İbrahim ə. oğlu da nəvəsi də, nəticəsi də. Və bizə ibadət edəcəyimiz yerləri, qaydaları göstərdikdə, burada həc kəst edilir. Həc ziyarəti kəst edilir. Əli radiyallahu anhı deyir ki, elə ki, İbrahim aleyhisselam kəhbənin günövrəsini qaldırdı, tam şəkildə onu tikdi, dedi ki, ey Rəbbim, mən artıq işimi bitirdim. İndi bizə ibadət edəcəyimiz o qaydalara öyrət. İbadət qaydalara. Allah əsələt ona həc etməyi öyrətdi və həcc etməyi də Allah subhanəzələ özü ona öyrətmədi. Nedə ki, Məhəmməd s.ə.və namaz bulmağı Cəbrail a.s. gəlib öyrətdi, heləcə də İbrahim a.s. Cəbrail a.s. gəlib həcc ziyarətini öyrətdi. Onunla bərabər həcc ziyarət etdi. Cəbrail a.s. onunla bərabər həcc ziyarətini yerinə yetirdi. İndi etdiyimiz hər bir zəyərətə, zəyərətində olan ibarət qayqalarını ona göstərdi. Abu Tufeyl gəlib İbnəmbas radiyallahu anıma deyir ki, sənin gözünün iddia edir ki, Peyğambar s.ə.v şəhbənin ətrafında dəvənin üzərində eyləşmiş bir vəziyyətdə tavaf etdi və bu da sünnətdir. Yəni, bu cür eləmək bəyənir minik üzərində. İbnəmbas radiyallahu anıma deyir ki, onlar həm doğru danışdılar, həm də yalan. Doğru danışıqlar ona görə ki, Peyğəmbər s.ə.v. doğrudan da dəvənin üzərində kəbəni tavaf etdi. Yalan danışıqlar ona görə ki, bu sünnət deyil. Sünnət odur ki, yeriyə-yeriyə ayaq üstə kəbəni tavaf edəsəm. Sonra həmsinin bu ona görə etmirdik şey insanlar ona əl toxundurmasın. Ona yaxınlaşa bilməsin. Əksinə Peyğəmbər s.ə.v onlara yaxşı görsün deyə, onları yaxşı işitsin deyə dəvənin üstündə kəbəni tavaf etdi. Yenə bu tüfer soruşu deyir ki, sənin qövmün iddia edir ki, Peyğambar s.ə.v. kəbənin ətrafına qaça-qaça tavaf etdi. Yəni üç əvvəlki dövrələri tez-tez etdi. Və bu da sünnətdir. Yenə İbran basıb yalanıma deyir ki, onlar həm doğru danışdılar, həm də yalan. Onu etdi, amma bu sünnət deyil. Ah, Subhanallah, bunu sünnət deyənlərə rəddir, asıq acın. İbn Abbas R.A. deyir ki, bu sünnət deyil ki, üç dövrəni tez, tez edəsən. Etmək istəyirsənsə et, amma demək ki, sünnətdir. İbn Abbas R.A. bunu inkar etdi. Peygamber s.ə.vəndə niyə belə edəcəyini görünə izah edir? Deyir ki, müşriklər qıraqdan baxıb, deyirlər ki, bunlar qurdda bənzər insanlardır, qurd kimi, sünnə-sünnə. Yəni yavaş-yavaş, ölü-ölə kəbənin əqra Peyğəmbər salı sələmdə onların dediyini duyduq və dedi ki, tez-tez gidin, onlara göstərin ki, biz saxlamıq. Və üçüncü, yenə bu tufeldir deyir ki, sənin qölbünü iddia edir ki, Peyğəmbər salı sələm səfa və mərva dağları arasında səy etdi və bu da sünnətdir. Yünə bas deyir ki, onlar doğru deyirlər və səlan. Yəni, həm səfa və mərva arasında səy etdi, həm də bunu etmək sünnətdir. Lakin burada bir məsələ ortalığa çıxır. Sünnətdir, o sünnətdən deyil ki, etməsən də olar. Bu, vacib deməkdir. Çünki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi deyildikdə, İbn Abbas və s.ə. sahabələr sünnə sözünü dedikdə, vacibi qəst edirlər. Sünnənin, etməsən də olar deyə istilahı, sonradan fiq alimləri tərəfindən meylana çıxıb. Sünnə vacib deməkdir. Və Etməsən də onlar istilahı yaxşı olardı ki, fik alimləri necə Albani Allah deyir, deyir, qaydaları qoymaq mənim əlimdə olsaydı, mən o sünnə sözünü tatawu sözü ilə əvəz edərdim." Çünki Peyğəmbər (s.ə.s)ə gəlib səhabə soruşduqda ki, "Bu beş namazdan başqa ayrı mənə nə vacib buyurulub?" Rəsulullah (s.ə.s) deyir, "Xeyr, illə enta tawwa." "Ənzətə tawwa" məşka. Tawwu yəni əlağə, istəsən eləyə bilərsən, istəməsən eləmə. Bax, elə olsun nəyə gərək biz tətta o, deyək. Sonra İbn Anbas anhma, izah edir və göstərir ki İbrahim əleyhissalam da onu etmişdir. Səxo və Mərva dağları arasında gedərkən şeytan onu ha keçməyə çalışırdısa İbrahim əleyhissalam onu keçirdi. Və beləliklə hər dəfə o yan bu yana getdikdə bu iki dağın arasında İbrahim əleyhissalam şeytanı keçdi. Sonra taş atılan yerə gəldikdə, əvvəl böyük, sonra orta, sonra keçik taş atılan yerə gəldikdə şeytan onun yanına gəlib vəzifəs edir. İbrahim Əleyhisselam onu yedi daşla taşlayır, taş qalaq edir, qovur. Və bu da bu vaxtdan hədş ziyarək edənlər üçün vacib bir əməl kimi qalmışdır, buyurulmuşdur. Sonra <coughs> İbrahim Əleyhisselam gedir minaya Ondan sonra Arafaya, ondan sonra da Müzdəlifəyə. Bu yerlərdə qalır və çoxlu-çoxlu Allaha dualar edir. Və bu da hər ziyarətlidir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bunu bizə İbrahim ə.səlamdan qalan bir vacib əməl kimi öyrətmişdir. Və İbn Abbas r.ədələnimə Abutufeylə verir, bilirsənmə, nə üçün Arafa? Arafa adlandırılmışdır. O da deyək xeyr, bilmirəm. Deyək ki, çünki İbrahim ə.səlam Belə əmr edildikdə İbrahim ə.Səfrail ə.Səfrail ə.Səfrail gəlir deyir ki, ona həl araf başa düşdün, araf başa düşdün deməkdir. Başa düşdünmü? Bu soruşur və bu vaxt, o vaxtdan da elə, bu o arafa arafa adlanır. Sonra deyir ki, İbrahim ə.Səfrail Allahın qarşısında hazır, müntəzir olduğunu bildirərək bütün insanları oraya Həd ziyarətinə çağırır. Tövbə etməkdir ki, bu barədə dərtələrlə danışmışıb. Tövbənin şərtləri var ki, bu şərtlərlə Allah s.ə. tövbəni qəbul edir. Bu da 5-dir, İbn-i Allah deyir. Birincisi, tövbə Allah üçün olmalıdır, ixlasla. İkincisi, etdiyin hər hansı bir əmələ görə peşman olmalısan. Bu tövbə o tövbəyə aid deyil. Çünki İbrahim ə.sələn burada pis bir iş görməmişdir ki, əməlinə görə peş Üçüncüsü niyyət etməlisən ki, bir daha o pis əmələ qayıtmayacaqsan. Dördüncüsü qayıtmayacaqsan və nəhayət beşincisi tövbənin qəbul etdiyi, olunduğu vaxt niyə etməlisən. Tövbə də hər zaman qəbul olunur iki vaxtdan başqa. Bir ruh çan boğaza yetişdikdə, bir də qiyamət günü günəş məğribdən çıxıb məşrikdə bat, batdıqda. Bu qədər bugünkü təhs kifayətdir. İnşallah gələn dəfə yenə Bəzərlə surəsinin təfsirini davam edərik.